cuvântarea Domnului prens voi toți, și vă să ai iubi de oameni, cât și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție lui Soasă, <tus> Dumnezeu, Chinele transpirate mai cișlale simțeal sănătății și tuludați la posați. Băieșii suntul de Grigore al Neocesarei, aleșii suntul de Genadi al Constantinopolului, aleșii suntul de Ierichiei, la comuniune în mergeți. Alăcelor într-o simță Părintele-i noștri, oameni vrădeau ca priarul Constantinou, fără-l lăsim să greți-o, Dumnezeu, își părinți-o, închim și-amă, și părintele tuturor să-i zidau. Să ne îngriască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Din pe omului, una dintre cele mai tificioase de care cu greu stată omul este Lomia, mai rău la de gogăție. O capcană atât de puerilă, în care cad multe capete. Dar omul care nu conștientizează prin poruncile lui Dumnezeu statutul lui efemerul lui și neștițiată în care a fost croit de către ziditor este o iminentă victime a acestei capcane atât de mărmelnice. Iubiți că din aurul din totdeauna, a răpus capete, au dus războaie aproape nu mai mult decât și la altă omului, de la bărbați pe femei. Dar omul, când își pierde mintea, aș putea să spun și cum au spus, majoritatea oamenilor lumii nu mai are ce pierde. A pierdut totul. Că tot statutul de măre măreție a omului este, de fapt, mintea și nu cum este el croit în lume și ce, pe ce piedestal stă. Mintea cu care îți viața, viața, și vieții, cum cu cele viitoare și mai ales pentru cele ale veșniciei. Prorocul David, care a fost împărat și nu orice împărat de la Dumnezeu pur, Căria nu i-a lipsit absolut nimic, spune acest lucru atât de frumos. Că dacă îl spunea unul din marginea societății, care a tânjit tot timpul după așa ceva, credibilitatea poate nu avea aceste cuvinte. Fiul lui, care a ajuns de mare răsunet în toată istoria omenirii, înțeletul și împăratul Sodomon, după ce s-a apropiat de sfârșitul vieții, începea să-și spună cuvintele lui frumoase. Am avut case, am avut bogăție, am avut slugi și slujnice. palate cu nimeni nu le-a avut pe pământ, toate de și vânare de vâin. Și mă întreb, acel căruia îi vor rămâna acestea, Înțelept va fi, au nebun. Un copac faldic care se laudă pe lângă ceilalți copaci în jurul lui, când cade, este un nimeni și un nimic și mulți vin și se înfluptă din cremcile lui până îl minicește. Așa este și omul, după cum spune mereu și auziți mereu la Sfânta Liturghie, Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului. Tu a trecut prin trânsul și nu va fi. Nu vreau prin acest cuvânt, iubiți că din Ciorși, să călătorim într-o lume sumbră a pesimismului, nici cum ci din contra să fim plini de viață, de optimism, dar să ținem cont că orice încercăm în viața noastră, avea are în sfârșit. Mulți oameni îl cârtesc pe Dumnezeu, chiar dacă vor crede, chiar dacă nu cred în El. Că de ce suferă în viață? I se pare că unul este atât de curat și de inocent ca un înger și atunci ridică barda spre cer. De ce, Doamne, pătinește? Cred că înțelept este să lăsăm lucrurile după cum le dirigue Dumnezeu, după cum le așează pentru fiecare. Ne cârtim acest sac al vieții și sfarcem toată averea noastră împrăștind-o ca Hananianca care era în acea groaznică patima trupului. Dragi cădincioși, au trăit oamenii sute de ani, cel mai mult a trăit 970 de ani, dacă nu mă înșel, sala. Adam, 930 de ani, dar vedem bătrâni în jurul nostru care sunt aplecați și gârgoboc de povara anilor și parcă ajung la un pact cu sfârșitul vieții implorându-l pe Dumnezeu să vină să-și termine cursa. <coughs> Vedem oameni tineri care apun, dar apun cu seminătate. I-am văzut pe ființe, în timpurile antice, cum nu precupețeau absolut nimic din trupul lor și ce ținea de trupul lor, chiar și viața care era cel mai deprețodor, iată că nu-l precupețeau, și în fața ighemonilor, instrumentați de către diavol, mergeau cu fruntea sus, mărturisindu-l pe Dumnezeu. Omul, după cum spun, care este prins în această chiară a alăgoluliei, niciodată nu este odihnit și din clipă în clipă este predispus la orice este mult în lume, incomod și dureros pentru cei din Sunt Sfântul Vasile cel Mare, în cuvintele lui, atât de folositoare pentru zibirea sufletească, spunea așa, la comun niciodată nu este odihnit, nu se poate bucura niciodată de ceea ce are, ci mai degrabă este întristat pentru ceea ce nu are. Și ați văzut și frățile vase în propria noastră viață când uneori pierdem această cârmă, această limită. Mintea nu-ți mai este odinită și se gândește mereu cu mâna la frunte, oare mai am de luat, oare mai am de agonisit, cum a făcut și acesta din timpul de astăzi? Ne gândim de ce Dumnezeu nu a pus ca o etichetă pentru omul care se naște sfârșitul lui. Era cel mai groaznic fapt care împlinea Dumnezeu pentru om. Lumea, cred că, nu mai râdea niciodată, lumea nu se putea bucura niciodată. Iar el, ca un înțelep, Ține în stăpânirea sa anii omului. Atât avem certitudinea că vom muri cândva. Un oarecare le întreabă pe un filozof. Maestre, nu maestru de grade în alte până la 33. Cum se lăudau oamenii pe timpul acelea? De ce aurul este galben și nu are alte culoare? O întrebare destul de grea pentru un filozof și i a răspuns, ca să-i ducă pe oameni în moarte și în desnădește. Iubiți credincioși, dacă răsfăim file de istoriei, găsim mulțime de oameni care și-au pierdut viața, și sufletul pe acest puierin ieșafot al lăcomiei. Având în vedere că niciodată nu ne săturăm de bogăție, suntem predispuși la cele mai grele și întortocheate gurse ale satanului. Din acest motiv și Dumnezeu a venit în smerenie întrupat din Fecioara Maria pe pământ diametral opus celor care stăpânea sinagoga timpul acelui Dumnezeu căria nu-i scapă absolut nimic, că El este stăpânul Universului, cum și spunem la Sfânta liturgia ale tale dintr-o alătare. El știe pe om încă înainte de a face ceva. Îl ajută întotdeauna din marea lui iubire, dar dacă omul nu vrea, atunci nu are ce să-i facă, din cauza că sentimentele obligate nu au nicio valoare, ci distrugere în om. din La lăcomia, după cum am spus, îi dice pe oameni în cele mai mărșa de cotloane ale vieții. Să ne ducem la Izabela, care a poftit țarina unui om. De așa natură s-a învârtit în jurul împăratului Ahab, și cu mișcările ei șegalnice, încât i-a schimbat mintea și fiindcă acel om nu voia să-i dea țarina împăratului, că era dreptul lui, I-a prin martor mincinoși că ar fi culpabil de o trădare, fapt pentru care luându-l și ducându-l în târg, după cum era timpul execuțiilor atunci, a fost pietre la ucit. În felul acesta, Izabela și-a împlinit pofta, a uitat că va muri câmpat și a murit cu necinste, după cum i-a pronunțit prorocul Ilia. Să trecem la o altă împărăteasă care era de acum în timpul creștinismului. Eotoxia, împărăteasa împăratului de Acadie. Trecând prin vile imperiale, când erau strunguri copti, a gustat un strugure dintr-o vie care era lângă vile imperiale. Și era o lege în imperiu, de pe timpul păgânilor, că dacă împăratul sau împărăteasa a gustat un fruct de undeva din o țară, acea țarină intra sub incidența stăpânirii împăratului. Împărătea a poftit acea plină de lăstrupuri, care erau unei văduve, la comă fiind, i-a luat-o, a durut mult pe acea vădură și s-a dus la Sfântul o Cură de Aur să se plângă că nimeni nu a o ascultat, iar Sfântul, cum era un om plâng, lipsit de lucruri acestea mizerabile, i-a dat curs plângerii ei și a scris scrisoare împărătesei să nu fie la lacumă precum Isabela din Vechiul Testament. Are atâta avere și să-i dea vie acestei biete văduve din care își întreține zilele. Și acolo a fost atâta supărare pentru împărăteasa încât ca și sta la rădăcina insconirii Sfântului Ioan din scaură. A uitat și ea că moare, că este un om trecător, pasager prin această efemeră viață. Sfântul s-a să sănini în exilul în care l-a trimis împăratul, dar când a venit vremea și a murit și ea, 30 și ceva de ani a tremurat mormântul ei, până când au fost aduse Sfintele al Sfântul Ioan în Constantinopol și i-a dat iertare. Iată ce înseamnă lăcomia. Era într-o insulă în Grecia, un idor, pe -a cărui frunte scria, unde va părăsit în când, scria, cine mă va lovi în cap, acela va găsi o mare pomară. Un copil păscând vitele pe acolo, era în timpul creștinițului, când Sfântul munte era populat deja cu creștin, cu călugări și se văcuse multe biserici. Înății. Un copil păscâns acolo vitele nu a văzut ceea ce scria pe capul idolului și așa ciupit tot cât s-au venit alții de lăcomie și au bătut idolul în capul i-a sfârmat capul aproape. Și s-a gândit cum să facă, să bată și el să mai ciupească un pic din capul acelui, să găsească o comară sau nu. Și insuflat de Duhul Sfânt, când era răsăritul soarelui, umbra idolului s-a aruncat pe pământ și atunci unde cădea capul, umbra capului idolului a lovit cu bărce. Nu a găsit nimic. Dar l-a apus, iar s-a dus și când a lovit, într-adevăr găsit comarul. Secretul acesta era. S-a dus copilul și a spus la prima mănăstire care se construia atunci în Sfântul Munte, mănăstire frumoasă, dar nu s-a putut termina. A spus starețului, iar starețul a trimis trei călugări, împreună cu copilul să arate unde este comarul. Când au găsit călugării comara, doi din ei, furați de mirajul aurului și argintului care era acolo, sfat au făcut să omoare copilul, să-l în apă și apoi ei să spună la staresc că n-au găsit nicio comară și copilul a mințit. Și a fugit și n-a mai venit în apă. Unul din ei nu s-a învoit la acest sfat urât și Așa au făcut cei doi, l-au rungat pe copii și au venit la mânăstări. Noaptea când merge paracrisierul să ia Blagoshovenie de la stare, se duce în biserică să aprindă lucrantele și aude un geamă și un scânce de prânz sub Sânta S-a speriat și a spus Starețului, tu poate vând diavol de acolo, nu știu, un duc necurat. Și când s-a dus și starețul, l-a găsit pe copil cu hainele ude, speriat și plângea. Îl întreabă și să închină, chiar să nu fie ceva necurat, și când îl întreabă pe copil, îi spune toate epopeii a vieții lui. Și cine te-a adus aici? Cum a aruncat în apă să mănege? A venit o mină, a venit cineva. Aici? Nu știu cum și m-a adus aici, după m-a dat să stau și hainele sunt scumpită era apă de mare. Sarețul și-a dat seama, i-a așteptat pe cei trei. Unul din el mai rușinați s-a dat la opasă și a mă dădat pe ceilalți mai obrasnici. A găsit? Nu, părinte, s am fost mințit. Copilul unde? N-a venit, a fugit când a văzut că ne-a mințit. Mare lucru, ia veniți în pace. Și când ridică, poale de la a masă îl arată pe copii. În momentul acela să cadă în jos de rușine și de frică. Lucru pentru care i-a și scos de mănăstire să plătească în fața lui Dumnezeu faptul lor ucigaș. Iată, dragi cărnii, unde duce comia și cum înșeară pe fiecare din oameni, dacă nu are mintea în treabă. Deci bogăția de arcuce nu slipi niciodată inima și nu numai bogăție din aceasta de aur, de argint, de case, de țarine sau bijuterine. Bogăția o găsim în noi înșine. Că omul face aurul, nu aurul pe om. Omul face haina și nu haina pe om. Cel care crede că haina îl face pe om, sau titlul lui din societate, este cel mai înșelat om. <coughs> Înțelegeți, iubiți, că din cioșmări, cări pentru viața civică să pozăm în fața semenilor noștri niște oameni măcar cât de cât stabili într-o minte, într-o moralitate frumoasă, plăcută, că întotdeauna cea găț pe tine este auxiliar, este adalus care nu poți să stai cu el. Vă potopiți cu aur și argint și cu vopsele pe cap, pe față, cu cercei cum îi la moră. Cât stai cu el? La prima ploaie sau baie, toate. Lasă-te așa cum ești tu, lasă de la Dumnezeu în naturalețea ta, că mai multă cinste vei avea. Bine, nu vei umbla jerperii, dar nici prea împropoționată acelea, nu te pun într-o mare fasturăzitate. De ce mai Maica Domnului era cu lanțuri înfășurate și împodobită, lanțul de aur, după cum a descris-o Acelea el izvorau din lăuntricul ei, lanțurile și podoabele de aur, era caracterul care niciodată nu seapă. Este ceea ce izvorăște din tine. Dacă vezi pe unul suspus, cu sceptrul puterii, întâi vezi dacă merită și dacă el a urcat acolo cu propriile lui picioare și cinstite că orice scară are două capete și cine cade de sus se cam sfărâmă și ușor nu este. Vedem împărați cum au uitat că sunt trecători și au dat cu coatele printre semenii lor și au călcat pe cadavre urcând cât mai sus. Dar când i s-a surpat scaunul, deja erau cu adevărat nimeni în marginea societății. Când împăratul mongolilor, l-a bătut pe Baiazid, împăratul turcilor, acela legat fiind Baiazid îi spune, ce-i că nu mai țin minte, că sunt și eu om mai uri, i-a spus, Allah, mi-a dat mie stăpânia și ție, dar acela totuși s-a smerit și spune, Mira că Allah, cautel, a dat unui șchiop ca mine și unui strâm și gârb ca tine stăpânirea pământului. Cine crede că va cuceri, dragi, din ceos acela este cel mai simplu om în lume. S-au dus împarați magma, a fost Alexandru Macedon, până în India și-a mai pus mâna la frunte. Mai este pământ de cucerit și iată că a murit, tocmai cum credea că a cucerit pământul, a murit. Vedem în istorie oameni care niciodată nu s-au săturat de plăceri, trupești și de aur, de argint și de stăpânire și toți s-au însipit. din credincioși, scris este... Că iudeului se va da toate noroatele și tot pământul. Acest cuvânt este cu mare ca o sabie cu două tăiși. Tot pământul, într-adevăr, va veni și se va închina la Ierusalim, dar se va închina Dumnezeului a tot puterii, vor nepăda idolatriile și vor veni la Dumnezeu ce la tot puternic că ia, pod acoporul iudeu căreii s-a dat tablele legii și legile de tărmire spre viața veșnică. Supus anoradele nou și neamul de toate, acum se înțelege al doilea sens al cuvântului dar după mintea omului, mintea stricașă. Nimeni nu mai poate contesta că la viatul acesta, la timpul acesta, într-adevăr, pământul este în gheara Muteilor. Se bat cu un piet fac o mică paranteză departe de mine de a fi antisemit, nici pur. Cine vrea să mă socoată, socoată-mă cum vrea, vrea puțin în bază, Dar eu nu fac să seguris Nici nu-mi place și și pericuros. Într-adevăr, Pământul este dat acum în mâna iudeilor din cauza că banii lucrează peste toți. Iată, ținând cont și de pilda de astăzi, cum mulți au început să piardă și să aibă gust amar. Până mai ieri erau cu galoane, erau împotropiți, astăzi, prin cei ce s-au făcut prin băncile lumii, deja au început să pălească. Mulți au căzut în desnădește, În America, țara tuturor posibilităților, unde este o cloacă, unde aș putea să spun că este un creuzet, unde se procesează toate nebunile lumii în favilor. Acolo au început să se sinucidă că au pierdut țarile, au pierdut vii, au pierdut avere. Iată împlinită această pildă pe oamenii de astăzi. Au uitat că vor muri, au uitat că într-o bună zi toate li se vor lua și se iau cu suspinurile lor. Dragi dincio, acestea de astăzi, tocmai cum credea că este bogat și plin de sine, potarele lui sunt largi. După cum vedem și în sinele noastre, a început să se-și a zis în gândul lui, Veselește-te, desfătează-te, ca celălalt care îl avea pe lasă la poarta lui și mânca din sfârșitul de lui. Auzi auzit glas, chiar Dumnezeu i-a spus, nebune, îl face nebun pentru cugetarea lui de șapte. Nebune, noaptea aceasta vor veni și vor lua sufletul tău. De ce spune noapte și nu spune chiar acum? Și vor veni sau putea să spună, voi veni. <coughs> În aceasta că el gândea în întunericul minții lui, că tot ce gândești aici pe pământ și te captează ca într-o este noaptea gândirii tale. Ați văzut de voastre când atât stătăt coale un păcat, vine întâi și te ademenește, îți fură în mintea, și încet, încet, mintea ta se duce și se uite și gândește tot după poftă, până când nu mai are nicio legătură cu ceea ce a fost până atunci, și apoi, mușcând din momeală, își dă seama de gustul, gustul roșcovelor care erau un gust amargă, care mâncau doar porcele. Deci, iată, din credincioșcă, omul tocmai când crede care de toate și plin de sănătate care este cea mai mare bogăție a omului tocmai atunci aute glasul. Nebune. Vor veni în noaptea gândirii tale. Deci nu vin eu că viața de la mine este dată. Adică de la Dumnezeu cel care îi Vor veni aceea pe care eu i-am să-ți să ia zilele tale din cauza că tu ai lor. Un oarecare de în istorie a făcut testament apropiindu-se de moarte. Și până aș da sufletul, Dumnezeu i-a făcut o vizită cumva pe undeva un mai el. L-a adus înapoi în cunoștință și a dat putere să-și scrie testamentul zicând așa, cu ultimele zile ale vieții mele blestem pe nevasta mea, blestem pe copiii mei, blestem și pe duhovnicul meu, era creștin. De ce i ma? Pe nevastă, că mereu îl împingea, tu agonisește, ca o I-a schimbat mintea și atunci el era din un rog, de ce pe copii i-a Din cauza că pentru ei și-a pierdut toate clipele vieții și-a muncit, dându-le în stăpânire și mai rău le-a făcut. Iar pe duhovnic de ce l-a vrescămat? Că l-a tot iertat, probabil de-a tot umplut, punga și-a căzut la pace, știi, mai lucrează, mai fă, lasă tot. Dacă ai făcut o semnătura de cruce, e bine, așa, vino și te împărtășește. Accentuezi acest lucru că este tare, tare inusual la timpul acesta. Apoi și-a dat suflet. Oare cât băieți în de astăzi nu sunt ca aceia? Iubiți, credi George. Aduceți-vă aminte de oamenii istorie care n-au fost diferiți biologic de către de noi. Au fost aceiași oameni ca noi, n-au fost mai multe. Dacă ei au lăsat cu limbă de noastră cei ce au trăit, oare noi, nu la fel vom trece pe aici. Bunica reginei angliei, actuala, bătrână, când a murit, în spasme de morți spunea că își dă o mare parte din regatul ei nu mai să mai creaască o clipă. Era prea persoană. Cum ai crezut? Cum ți-ai aș Așa te-i Deci bogăția, dragi, din ce și indiferent de ce nuanță este ea. Că este o sănătate perfectă într-un cuțelu. Ai o luciditate a minții și ți-a dat Dumnezeu dar să cânt. Să reciți, să compui, indiferent ce de face, ai grijă să nu o risipești prin portaloanele vieții, prin crubele vieții unde trebuie să primit. Multe se pot spune, mai ales despre Doamne, dar nu vreau să fiu condamnat, nu vreau ca să fiu înțeles, greșit. Îmi pare rău de necinstele care se fac la timpul acesta în fața lui Dumnezeu. Mulți din oameni ajung să-și vândă tot ce este mai scump pentru brinte linie. Cinstea aceea care, împodobită fiind, ține la creștinătatea ei, dar dacă nu este creștină, măcar la demnitatea ei de doamnă! Să nu te duci să te preferești cu cine știe ce pentru întâmpli pe linii. Dragi credincioși, atâta de slăvit este omul, că și îngerul se cucerește lui. Îngerul este slujitorul omului. Dar omul, el însuși, nu pune pres pe această comară care, cu care l-a înmobilat Dumnezeu. rogu dar această rugăminte rămâne în latitudine a fiecăruia. Puneți preț ca nu cumva în noaptea vieții s-a auzit acest glas atâta de ne nebune, în noaptea aceasta voi la și le lua suflet. zibiți, faceți, dar gânduri nu luați de la Dumnezeu. Și oameni cât mai cuminți și integri în cele frumoase și sigitoare sub mătători. Bunul Dumnezeu să vă ajute să ne ajute tuturor și să ne dea o minte înainte de a mușca din cursul acestui cu șoi avem în care a Domnului în biserică. Surghă frumoasă sunt la fi la vește și la unii La mulți <gătări>